Alô, meus amiguinhos! Vocês querem ouvir mais uma história? Então, o Silvio Santos vai contar. Pobre Lili! Aquele não era mesmo o seu dia de sorte. Logo cedo, Lili acordou antes da hora com um tremendo barulho de cachorros brigando na casa de sua vizinha. Quando tomava seu café, eis que chega Dona Mafalda, furiosa, arrastando o cacá. Olhe direito esta fera, Lili! Eu acabo chamando a carrocinha! O ceste vira-latas b r i n c o u com o meu pobre Totozinho! Assim dizendo, Dona Mafalda deu um violento pontapé na barriga de Cacá e saiu xingando e resmungando, enquanto o cãozinho rolava de dor. Com raiva, Cacá avançou na velha e, antes que Lili pudesse impedir, Arrancou e rasgou a saia de Dona Mafalda. a i eu vou chamar a carrocinha? Cão por d e t o Você vai virar sabão! Foi um verdadeiro escândalo na rua. Lili, muito assustada, pegou o carcai e saiu correndo. Com medo de que seu cãozinho fosse apanhado pela carrocinha mais do que depressa, levou-o para a chácara de sua tia, bem longe dali. Velha bruxa! Se viu chamar a carrocinha. Ora, foi o cachorrinho dela quem e atacou primeiro. Aquele tal de Totozinho queria roubar o biscoito que eu estava comendo. Só dei um sustinho nele. Lili, não d e i x a a carrocinha me levar. No caminho, o céu foi ficando cada vez mais escuro ameaçando uma tremenda tempestade. Foi então que Lili e Cacá viram uma casinha abandonada no meio da estrada. E Lili falou: Cacá, acho bom a gente esperar ali naquela casinha. Quando a chuva passar, iremos pra a a chácara da titia. Legal! Assim que chegaram à casinha, Lili e Cacá sentaram na varanda e ficaram vendo as nuvens revoltas no céu. p u x a será que não existe no mundo um lugar para se viver em paz? É, Cacá. Gostaria de achar esse lugar. Um lugar lindo, cheio de paz, onde todos se amassem. Nem bem Lili fechou os olhos, um tremendo vendaval começou a soprar. Os dois, morrendo de medo, se esconderam na sala enquanto o vento batia nas janelas e a casa começava a tremer. Vem ver, Cacá! O vento está levando a nossa casa! Por horas e horas, a casa voou ao sabor do vento, divertindo Lili e Cacá, que já haviam perdido o medo e achavam até muito engraçado. De repente, a casa começou a cair cair cair. Cair e catapum! Cacá e Lili rolaram no assoalho. Felizmente estamos no chão, Cacá! E que lugar maravilhoso! Era uma cidadezinha linda onde as casas tinham formatos estranhos. Em todas elas havia jardins com flores gigantes uma maravilha. E para receber Lili e Cacá, Lá estavam a completa comitiva de anãozinhos. Bem-vindos ao Reino de Oz! E aceite os nossos cumprimentos pelo bem que nos fizeram! Bem? Mas. mas... Lili mal acreditava no que ouvia. E em meio a uma nuvem de estrelas, surgiu uma linda fada azul que disse a ela: Lili e Cacá, sou a fada do bem. Vocês caíram com esta casa bem em cima da bruxa do mal. E quebraram sua vassoura encantada.、Oh. Assim, vocês livraram este reino das suas bruxarias. Agora calce e s t e s sapatinhos. Puxa, como são lindos! Estes sapatos são mágicos. Eles vão ajudá-la a livrar-nos dos feitiços da irmã da bruxa má, a Mafalda. Ela vai querer vingar a irmã. Ainda cumprindo a risca a cerimônia das boas-vindas, Os anãozinhos cantaram: Sejam bem-vindos ao reino de Oz, onde o amor veio para ficar. Sejam bem-vindos ao reino de Oz, onde a gente é feliz por amar. Para ficar e pastelar seu i r m ã e ter b o d a d e em seu coração. Sejam bem-vindos ao reino de Oz. Onde、oh, o amor, onde、oh, o amor, onde、oh, o amor vive em todos nós. Lili ficou encantada com aquela magnífica recepção e arriscou-se a pedir a fada: Sabe, dona fada, eu queria livrar meu cachorrinho da c a r r o z i n h a A senhora não conhece algum jeito? Ah, sim, Lili. Você precisa procurar o Mágico de Oz. Ele fará alguma coisa por certo. Peça aos sapatinhos. Eles a levarão ao castelo. Mas cuidado com a mafalda. Foi o que Lili fez. Pediu imediatamente aos sapatinhos que a levassem ao castelo do Mágico de Oz. Nem bem pediu, e já estava andando por um caminho muito bonito, cheio de encruzilhadas. E Cacá sempre atrás dela. Numa curva, Lili encontrou um estranho trio: um espantalho, um homem de lata e um leão triste. Os três estavam muito preocupados. Olá, gente! Sou Lili. Vou ao castelo do mágico de Oz. E e s s e é meu amigo Cacá. Você sabe o caminho? Ora, tenho sapatos mágicos. Eles me levarão até lá. Sabe, gente? preciso salvar meu cãozinho da carrocinha. É para lá de que querer você também. Sabe, eu não tenho coração. Talvez o mágico de Oz me arranje um. Ah, e eu tenho a cabeça cheia de palha. Queria ter um cérebro. O mágico vai me dar um. Eu sou um covarde. Onde já se viu um leão medroso. Queria ganhar coragem, muita coragem! Podemos ir com você! E assim, Cacá, Lili, o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão seguiram o caminho do Castelo Mágico. Cada qual carregando o seu sonho, a sua esperança. Quero ter um cérebro de ó フェリシダルトレスティンスジュニアンスジュニアンス m ュニアンスジュニアンスジュニアンスジュニアンスジュニアンスジュニアンスジュニアンスジ a r ア a ス asas ンスジュニアンスジュ o アンス e ュニア o スジュニ o ンスジュ e アンスジュニアンスジュニ i ンス d ュニアンスジュニアンス パサッ nas nuvens brancas de ão, viver a l o d ã v i v e fantasia da i u s ã o felicidade, tranquilidade, Voar, s o Vo n h a r a m a r f e l i c i d a d e t r a n q u i l i d a d e v o a r s o n h a d a n ン a r nas nuvens brancas de algodão」「Viver a fantasia da ilusão」「エ felicidade、エ tranquilidade」「Voar, sonhar, amar」「Voar, sonhar, amar」<Vo ar. S 1> Am Nossa bruxa mafalda já entrara em ação, fazendo surgir no caminho dos cinco um enorme rio. Ai, ho, hu, ho. <risos> agora eles não vão passar! Eu quero ver! Vão morrer afogados! Surpresos, nossos amigos foram obrigados a parar diante do grande rio.、Oh, puxa! Essa não! E agora o que faremos? Espera lá, gente! Podemos fazer uma jangada e atravessar o rio. O homem de lata cortou bastante madeira e cipó e eles fizeram a jangada. Como o rio era muito perigoso, o leão corajosamente jogou-se na água e com uma corda puxou a embarcação até o outro lado. Em seguida, andaram mais um pouco e encontraram um lindo campo coberto de flores. Mas eram flores dormideiras mais uma arte da bruxa Mafalda. Andando por ele, Lili, Cacá e o leão, ao cheirarem o perfume das flores, caíram em sono profundo. Agora vocês vão dormir para sempre! e s t a s flores dormideiras, ninguém escapa! O homem de lata começou a chorar. Não posso deixar minhas amigas morrerem. Assim dizendo, pegou Lili num dos braços e, com a outra mão, puxou o leão pelo rabo, livrando-os das flores dormideiras. O espantalho, com muito custo, puxou Cacá e, assim, estavam todos salvos. Saindo do campo florido, nossos heróizinhos seguiram por uma linda estrada. No fim da estrada havia um monte, e no alto do monte, em meio às nuvens, quase tocando o céu, lá estava o castelo do mágico de Oz. Finalmente o castelo! Agora vou ter minha coragem! Mas será que não vou chorar diante do mágico? E eu vou ganhar o cérebro! Vamos, gente! Quero logo meu coração de verdade! Chegaram diante do Mágico de Oz. Sim, eu sei o que vocês querem. Mas antes de atender o pedido de vocês, tenho que fazer o meu pedido: destruam o Chapéu da Bruxa Mafalda. Ele lhe dá poderes para fazer mal ao meu povo. Vocês já destruíram a magia de sua irmã. Acabem agora com os poderes de Mafalda! Puxa! Mas isso vai ser difícil e muito perigoso. Lamentar não adianta. Vamos ao castelo. No castelo, Mafalda, que tudo via e ouvia em sua bola de cristal, tinha uma surpresa para seus inimigos. Enviou um bando de macacos morcego para atacá-los. aí? Depois de muita luta, os defensores de Mafalda desmancharam o espantalho e jogaram o Homem de Lata sobre o Leão que desmaiou. E Lili e k a k á foram levados ao castelo da Bruxa. Se você, menina, não tirar esses sapatos, já, já! Vou fazer seu cachorro por dentro v i r a r sabão! Quando Lili ia tirando os sapatos, os guardas se descuidaram. Cacá, aproveitando a ocasião, avançou na bruxa e, com uma valente dentada, arrancou a saia dela. A bruxa, apavorada, começou a gritar. Enquanto os guardas corriam para acudila, Lili pegou um balde de água que estava por perto e deu um banho na bruxa Mafalda. Foi assim que a bruxa, toda ensopada e toda chorosa, viu seu chapéu mágico encharcar-se de água Amolecendo, amolecendo, desbotando, desmanchando-se, até ficar totalmente inutilizado. No mesmo instante, como por encanto, os macacos morcego se transformaram em lindos passarinhos e os guardas em simpáticos a n õ e i z i n h o s que depressa consertaram o espantalho e o homem de lata. Estavam destruídos os poderes de Mafalda e os a n õ e i z i n h o s cantavam felizes. Quem é m a u é muito mal, tem cara de pau. E, e, e, quem é bom tem alegria. Quem é m a u é muito mal, tem cara de pau. m a u m a u m a u m a u m a u m A u A bruxa quer e a m á agora virou mingau. m a u m a u m a u m a u m a u m A u A bruxa quer e a m á agora virou mingau. Seu mágico d i o s O chapéu da bruxa está derretido. Acabaram os seus poderes. Muito bem, pessoal. Vocês foram valentes. Saibam que me fiz mágico para defender este povo das duas bruxas más que vocês destruíram. Por isso, aqui está o seu diploma, Sr. e n h o Espantalho. O senhor é inteligente. Oh! Eu sou inteligente, que bom! E para o senhor, seu homem de lata, aqui está um coração mas só de enfeite. Porque o senhor já provou ter um grande coração. Muito obrigado, estou comovido! E para você, amigo Leão, esta medalha pela sua bravura ao se atirar no rio perigoso e lutar contra os inimigos. E assim o mágico de Oz mostrou ao homem de lata, ao espantalho e ao leão que a bondade, a inteligência e a coragem eram grandezas que já estavam dentro deles sem que eles soubessem. E virando-se para Lili, o mágico continuou: E para seu cachorro não ser apanhado pela carrocinha, dona Lili, aqui está uma linda coleira. Feita especialmente pro a a Cacá. E já vem licenciada para toda a vida. Nisso, um vento forte começou a soprar, a soprar, cada vez mais violento. E todo mundo saiu correndo. Na correria, Lili tropeçou e caiu. Ao levantar-se, levou um grande susto. Estava na varanda de sua casa. Puxa! Tudo não passou de um lindo sonho. Sonho? Parece que tiramos uma boa soneca. Olhe, Cacá! Você está de coleira! Que linda! Ué. É mesmo! Adeus, carrocinha! Agora sou livre! Adeus, carrocinha! E aqui, meus amiguinhos, termina a história do Mágico de Oz. Vocês, logo logo, terão outras histórias maravilhosas outras histórias com muitas músicas, com muitas emoções e com muitas alegrias.